Történelmi krimi 4. rész Johnny Romero elbeszélésében Rövid, de nagyon szerelmes éjszakát töltöttünk a fogadó istálójának színapadlásán. Hűséges lovamat, míg József ajándékozta nekem három esztendővel ezelőtt, bekötöttük az istálóba a többi ló közé. Máskor is így szoktuk, ha ott éjszakáztuk, és még sohasem szúrt szemet senkinek a fölös jószág. Senki sem szokta este, éjszaka az istálóban számolgatni a lovakat. Bíztunk abban, hogy most sem teszi. És ez lett a vesztünk. De ezt akkor még nem sejtettük. Az öreg Hanzi csent a konyháról egy bort, és kiosont az istálóba, hogy zavartalanul öblögethesse a torkát. Még be sem lépett, csak az ajtót nyitotta ki kellő csendben. óvatossággal, nehogy meghallja valaki, merre jár. Tényleg csendben mozgott, mert mi sem ne szertünk fel rá, hogy ott van alattunk a lovak között. Ott üldögélt, ítte a borát, vigyázva minden mozdulatára, hogy zajt ne okozzon, és hallgatódzott szorgalmasan. Kihallgatta szerelmeskedésünket, beszélgetésünket a tervünkről, amit itt épp úgy megismert, mint mi magunk. A mélyén helyeselte is a szökést, mert ő sem állhatta a kapitányt, inkább velem rokon szenvezett. Úrikét pedig mindenek felett szerette. Ezért nem is tételeztem fel, hogy szándékosan árult el bennünket. Miután végzett a palackjával, visszatért a fogadóba a dolga után nézni. De sajnos ez a bor már elég sok volt ahhoz, hogy ne tudjon lakatot tenni a szájára. Elkocsantotta magát úrike apja előtt véletlenül, aki persze kapott a szón, és rövid idő alatt mindent kiszedett belőle. Hogy még nagyobb legyen a szerencsétlenségünk, von hostátten is ott időzött, Neki is a fülébe jutott a dolog. Az egyik pincérlány szívesen súgott mindenfélét a kapitány jókora füleibe, ezt azt a vendégekről, a fogadóban történtekről, a vendégek a személyzet elejtett szavaiból. Tette ezt annál is szívesebben, mert a kapitány csengő ezüstökkel fizetett az értékesebb hírekért. Mint sok más fogadóban, sok más pincérlánynak, pincérnek. Nem volt buta ember, ismerte jól az információk értékét, és nem bánt markon az ebül szerzett pénzzel. Hullott az ezüst, de arany is került, ha tényleg értékesnek ítélte a kapott híreket. Rég töttük, hogy az egyik pincérlány von Hotsdátennek dolgozik, egy derek a pillanatában maga vallotta be besugásait úrlikének Siratta, hogy ő lett minden bajunk okozója. Annak idején ő árult el kapcsolatunkat a kapitánynak, de akkor már hiába bánta. Nem tehette, meg nem történték cselekedeteit. Megígérte, hogy nem teszi többé, de azon az estén pénzszűkében lévét, ismét csak nem tudott ellentállani a kísértésnek. Az árulók, besugók örök problémája ez. kapcsiságból, meggondolatlanságból vagy másért védkeznek. Aztán, ha van szívük, bánják már, amikor látják aljas tetteik következményeit. De mit ér a késő bánat? Mit ér a sohasem gondoltam volna? Talán azon az estén is ő a kapitánynak ígérete ellenére. Úrlike anyja megrémült, mikor a kapitány kirohant a fogadóból, azt hitte karddal majd a gaz csábítóra, de tévedett. Von Hoxstárten ennél sokkal okosabb, ravaszabb ember volt. Csak Hanzi után kiáltozott nagy zajjal, szándékosan, hogy mi is halljuk. Csak ezért tehette, azt akarta, hogy megnyugodjunk. Mert pillanatok alatt neki is született egy terve, Ravaszabb, jobb, mint a miénk. De ő tapasztalt, vincsel szövő volt, mi pedig csak kezdők ezen a pályán. Azon már a lovam, te részek semmire kellő. Sietnem kell a városba, még évfére vissza kell érnem. Vazogj már, te vénboros hordó! Rikoltozta. Mi meglapoltunk a szénapadláson, mik Hanzi felszerszámozta és elővezette a kapitány lovát. Én még ki is lestem a padlás apró ablakát, és láttam elvágtatni a kapitány. Úrlike lemászott a szín a litráján, és kérdőre vont az erősen imbolygó Hanzit. – Mi volt ez? Mi történt? – A kapitány megtudta, hogy már megint itt van az a színészkölyök. – Ki mondta el neki? – kérdezte villámló szemekkel kedvesen. – Hanzi ötöt-hatolt, de végül kibogta. -e. ő maga lett akaratlanul is az árulók. Túl hangos volt, mikor engedve az unzolásnak elárult Úrlike apjának. A többit már magunk is kitalálhattuk. Ulrike útjára engedte a hanzit, az visszaballagott a fogadóba, mi pedig visszatértünk egymás ölelésébe. Sorsunk megpecsételedett, de mi még hajnalig szerettük egymást. Nem is aludtunk semmit azon az éjszakán. Még sötét volt, mikor lóra kaptam, és visszaindultam a városba, a végzetembe.